wa shahadu an la ilaha illa Allah wahdahu la shariqa lah wa shahadu an muhammadan abduhu wa rasoolu salallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yaa ayyuhal lezina amanu uttaku allahu haqqa tukati wala tamuotunna illa wantum muslimun yaa ayyuhal nasu uttaku rabbakumul lezhi khalakakum min nafsin wahida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 Me emrin e Allahut, të Gjithëmshirshëm, më të Mëshiruesit, falënderojmë Allahun Xhalla Xalaluhu, Zotin krijuesin e botërave. E falënderojmë Allahun Xhalla Xalaluhu, i cili është i vetmi që meriton adhurimin dhe falënderimin dhe lavdrimin. E falënderojmë Allahun Xhalla Xalaluhu dhe prej Ti kërkojmë ndihmë dhe falje. E falënderojmë Allahun Xhalla Xalaluhu dhe prej Ti kërkojmë që të na ruaj prej skeçeve, secila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e asaj që ne veprojmë dhe bëjmë. Dëshmëj dhe, dhe deklaroj se nuk ka ta adhuruar me të drejt përveç Allahum, Zotit të vetëm të vërtet. Dëshmëj dhe, dhe deklaroj se Muhamidi, a.s. që të robin Zotit dhe i dërguar i ti, pa që a më shira mjështi dhe bekimet e Zotit do dërët që në bitë, dhe më të gjithë besimtarët dhe besimtarët që në diekin dhe pasën rrugun që a iskicoj për mbarë njërzimin dhe i në ditën e gjukimit. Ate që Zotit e u dhezon më r nuk ka kushtahun për i sajë dhe a i që në të vijam më dhe në drejt nuk mund të auzojnë dhe të drejtën as kushtjetë përveç Zotit djëllë gjerarën Allahu i madhë në drejtojtë në kuranë kur thot o ju që keni besuar friksojnë e Allahot ashtu se që meritom Allahot të friksojnë dhe se vdekja mos ju gjej vetëm se duke qenë musliman gjithashtu i madhë i Zot në drejtojtë duke thëm o ju njërës Frojsoni në Zotin tuaj i cili ju krijoi juve për një vete të vetme dhe prej tij krijoi bashkëshorten e ti. Dhe prej këtyre të dy bashkë i mradi Zot krijoi shumë burra dhe gra. Frojsoni në Allahut me emrin e cilit përbetoheni. Ruajini lidhje familjare, e dijeni se Zoti është mbiu mëkëqyrës. Gjithashtu i mradi Zot na drejtohet kur thotë: O ju që dini besuar, friksoni në Allahut dhe mos trisni vetëm se mirë dhe drejt. Nësë ju do të frisë një mirë dhe drejtë, Allahu do të afalë gjynahat dhe do të mundësoj që vazhdimisht bënë i veprat mira, kësh i bindet Allahu dhe dërguar të dërguarit të ti Muhammedit sallallahu a.s. pa dyshim që ka fituar lumëturin e vërtet, lumëturin e kësaj bote dhe lumëturin e botës tjetër. Në në vijin, fjala me mirë dhe me bukur, me shëjtë dhe me me këllushme dhe me ruajtur dhe e sigur, është fjala e Zotit në kuramën familarë. Ska dyshim, sa orientimi mëjmë njërë për mbarë njërzimin, është orientimi që skjitsoj me jetën dhe me veprën e ti, Mohamedi Alehi Salatu Asselam. Ska dyshim që të ashtu se punët vë të kësia sa jesat në fedhe dhe në besim, gjdo sa jes në fedhe dhe në besim quhet bidat, e gjdo bidat është humbje, dhe gjdo humbje përfundon në zarën e gjahenemit, i lutëm zotët gjëbë në gjelaruhu, me emet e ti të bukur dhe atributet e ti të larta, nga zjarë i gjenënit. Amin. I lëtën të madhe të zotë gjëndë dhe gjelalu për gjitha këto ftyra që kanë prezentuar sot në këtë vend dhe janë strehuar sot në këtë gjami po në gjitha gjamiat dhe në shpijat e zotit ku do që janë bësi përfajgjën e tokës. Nusë Allahum që së t'i strehojnë në botën tjetër në ditë në gjykimit në njëjën e arshet të zotit. Nusë Allahum gjëndë dhe gjelalu ti ndriq Ti bëjtë të gëzuara Atë ditë, kur do të dalë Mërë paratë mandit Zotë, gjëllë gjelalu Ashtu si që përgjigjen Thirjesë Zotët për të ardhur Sotë në gjami, nësë Allahum Gjëllë gjelalu mu që Zotët i mand Tjo vejnë në shërbim Mirësit, begatit Me lajket, shërbetore të Gjenetit, amin Ja Rabbel Alamin Vlezër besimtare Dhe modra besimtare Mjërzit Të fushave të ndryshme, e shohin suksesin e njëriut nga kënë vështrimet të ndryshme. Kështë gjithikush me ndonë se njëse njëriu arri një qëllim x që i ka vënd vetës një jetë, do të posë kjo është të sukses shumë. Dhe një kush tjetër me ndonë diqka tjetër, dhe dikush mendon se suksesi njëriot është në familjen e ti dhe dikush tjetër kujton se suksesi njëriot është në koreksin e ti, në punën e ti dhe dikush tjetër mendon e kështu me radhë gjithësë cili si pas asaj që ai mendon ose si pas atikën vështrimi që ai eshe suksesin si koncept Ndërsa në Islam, suksesi njëriot është që të fitoj knajsin e Zotit Suksesin një jut është që të fitoj mirësi dhe begatitit madhët zotë në botën tjetër. Fë më nëzuhë ziha, anin nari, wa u dhe khile në gjemënë, fë këtë faz, wa më në hajatë të dunja, illa më ta'u lëgurur. E ku shpëton për i zjarë i gjëhenimin, dhe futët në gjënet, a i më dë vërtet është i shpëtuari, a i është i sukses shmit. E dijeni se jeta e kësaj bote që po jetoni nuk është gjë tjetër vetëm se si një plaçkë e pavlerë, po që njeriu është këtu dhe duhet ta jetojë për të jetoj fituar kënaqësinë e Zotit xhallahu. Gjell fa amman utiya kitabehu bi yamine fa yaqulu haa umqra'u kitabiya inni ghanantu anni muladdu hisabiya Fëmua fi rëishët në radhëja, fi gjëmënët në rëllëja, këtu fuha danëja, a i njëri që do të jepët libri i re, registri i veprave të ti, në dorën e djathë, në momentin që do të dalin nga takimën e zotin, dhe do të drejtohet nga njërzit, a i do të thrasë me të madhë, ha, u mukra, u kitabia, o njërzë, Eja në eja në taletëzëm së bashku librin tim Imni vanëntu ëni mulabin kajsabje Unë isha i sigurë Se do të dalë një dit për para Zotit Me dëmë dëhëri Si do të vejhalë i këti njëriju A i do të jetë në gjenetet më të larta Kushtë dëgjë do të vjetë në shërbim të ti Kulu U ështëra buheni em Bima është leftum Fil e jamil khalia Hanë i dhe pini për mirësive dhe begative të gjenetit. Ky është si shpërblim për ju, për atë që kini bërë dhe vepruar në kohët e shkuara, në kohët e kësaj bote. E kohët e kësaj bote në krasin ma akiretin, janë hiqë, janë asgjë. I sukseshëm, është a i cili deli sukseshëm, ditën, kur të dali për para zotë të gjëllë në gjelanëm, jo me të bjotë bu u gjuë, u e të zvetë të u u gju, atë ditë kërë do të këtë fytyra të bardha, të ngazëluara, të ndryquara, të qeshura, atë ditë kërë do të këtë fytyra të ndzira, të zëmta, të vrajda, të erta. Lëmëturimi i vërtet është atërë kërë ti thotë zotë i thot, Zoti, robit e ti, shko robim, se të kam falë, Unë jam a i që të imbuloha më katët dhe gjunahet, sa ke qenë gjallë nga të botë, edhe unë sot nuk do të flishti për para njerëzve. Do të imbulohi shkose e i falur. Allah unë a bovë për këtë njerëzve. Allah unë a i falë gjunahet. Allah unë a i falë gjunahet e dukshme dhe të padukshme. Allah unë a i falë të ato gjëra që njerëzit në i din, e ato gjëra të tjera që njerëzit nuk në i din. Normarisht që suksesin jetë ka nevoj për shkacet dhe ashtryhe Dhe s'ka dushim që mbitë gjitha shkacet dhe ashtryhe të qëndron Për kushtimi i njëriot në islam Ta me jenë për të gërgaj e l'islam i dinan Fëlejë këpële min Ua mua fila a khirët i minë al-khasirin E kusht në dje këtë dhëzim, feja apo besim Apo ideologi të jetër përveq islamit Zotis ka për tja pranuar Në në në në në në në në në në në dhe në botën tjetër do të jetë refuzuar, do të jeti humbur. Islami do të thotë të nështrohesh Zotit duke i nënsosur, të bindesh, duke e adhuruar dhe të distancohesh nga idhujtaria dhe idhujtarët. Ky është Islami. Normalisht që Zoti xhën Gjell xhelalu nuk kërkoi prej njerëzit në këtë botë që në emër të Islamit të shkëputet nga jeta e tij. Mos ta jetoj jetën e kësaj bote jo për Zotin. Zoti nuk e kërkoi këtë për njeriu. Mirpo në momentin që përplaset knaësia e Zotit me knaësinë e kësaj bote, Mesindar i jep përparësi knaësi Zotit ndaj knaësisë së kësaj bote. Në momentin që përplaset në këtë botë, urdhri i Zotit dhe urdhri i njerëzve, i jep përparësi urdhrit të Zotit ndaj urdhrit të njerëzve. Në momentin që bëhet fjalë për hithërimin e Zotit, apo hithërimin e njerëzve, e je për parësi, hithërimin e Zotit, që të ruhet, edhe nëse mbarë njerëzimi, do të hithërohet për ti. Një jështë të sukseshëm, atëherë, kërë arrinë, gradën e përkushtimit dhe i Zotit, që quhet e takua, e takua përkushtim, dhe voqëmëri, që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q Ndaj Zoti xhe llo xhelalu. E Allahu xhe llo xhelalu mirsit dhe bekimet nuk i ka premtuar për çdo lloj njeriu. Por i ka premtuar për ata njerëz që arrin në kët botë takuan, devotshurin, e cila nuk vjen duke rrahur gjoksin ose duke folur, por vjen atëherë kur njeriu bëhet konkret në vepra dhe në punë. Atëherë kur njeriu largohet nga gjunahat, atëherë kur njeriu vendos mes ti dhe zjarit e gjenemit një mur që e mbrëm deri sa të futët në gjenetet e Zotit gjëmë në gjelanën atër ku një riu ish pëton idhullit të epshit të ti të vetë vetës të ti e farajta menit tëkha dhe ilahahu hawahu fa adallahu allahu ala ilm و ختم على سمعه وقلبه وبصره وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله اي qe pat njeri qe per zot ka bër epshin teka dëshirat e tij qe njerës çfarë ti njës, që thot nefsë çfarë ti thon dëshirat e ti çfarë ti thon tekat dhe qejfet e ti Nuk ka libër në cilin orientohet, nuk ka fe të cilës si përmbahet. E Zoti thotë se të cilëve njerëzve ju ka vulosur syt, ju ka vulosur veshët, ju ka vulosur zemrat, e si mërt do të këta njerëz për sipër për, për të ulëzuar kusht tjetër përveç Zotit xalla xalaluhu. Që të jetë besimtar i suksesshëm, duhet të jetë i fortë lidhur me ahiretin. I fortë lidhur me ahiretin. Në çdo moment ta kujtoj. Të mendoj momentin kur do të dalë përpara Zotit Xhelo Xhelalut. Të kujtoj momentin kur do të vendosen peshorat. Të kujtoj momentin kur do të kalohet ura e Siratit. Këptojë realitetin e kësaj bote që asë kush nuk e gëzoj Asë njërzit më të pasur e asë ata më të varfrit Asë kush se mori me vete, asë kush nuk e të rashgoj Ua me në hajatë të dunja illa me ta E jetër e kësaj bote nuk është jetër vetëm se si një loj Kësaj bote nuk është jetër vetëm se si një loj Pythi atat cilët kanë arritur moshën tëtë djetë vjeqare, apo nëndë djetë vjeqare. Pythi, dhe thua si të shduk kjo jetë për i nëndë djetë vjetësh, që ne vendoshta kërë themi kështu duket shumë, thothiq asë që. Si një orë, si një gjusë more. Lidhja njëriut me ahireti në bënd kujdeshëm. E bënd që ti mendoj fjalet për para se si ti thotë e bëm që ti mendoj veprat për para se ti bëj, e bëm që ti mendoj vendimet e ti njetë për para se ti marrë, se pësa e dinë shumë mirë, se nëse i shpëton në këtë botë, në shkimit njerëzorë, shikimit njerëzorë, dëgjimit njerëzorë, Zotët gjëllë gjëlarë hu, si shpëton dëtë. Allahu, gjëllë gjëlarë hu, si shpëton dëtë. Për këta është u e, a i që e beson botën tjetër punon për të dhe lodhët. Vëmën aradë lë akhirëtë, vësala sajjëha, ku shëtë donë me të vërtetë akhirëtin, lodhët dhe mundohët për të fituar akhirëtin. Fa ula i ka, ka në sajjuhum mëshkura, e nëse një ju me ndonë për akhirëtin, ka për sënim akhirëtin, Lo dha për të dhe mundohet, thot Zoti, ne Allahu pra flet në emër të Ti dhe për veten e Ti, në veten e Pakt numrit shumëz duke madhëruar dhe lavdruar veten e Ti, ne do të ash problem dhe do ta falenderojmë mundin e Ti. Dhe falëndrimi mundi Ti fillon me natën më minimale që është përjetësia në xhenetët e Zotit e pas taj më sëfon se ku shanë notat më të larta të shpërblimit dhe të falendrimit që Allah unë gjëllë në gjelanuhu i bëm robit në gjënetet e ti. Allah unë bafërë bëndarë në gjënetit. Allah unë rrit në zari gjëhenemit. Një një që tjeti sukseshëm, duhet që të ketë ambicjet lartë, nuk duhet mësohet dhe nuk duhet mjaftohet me gjërat vogla, Umej jetëhejja, sërmu dhe në gjibal, i është ebe dhe dëhri bejnë në huferi. A i njëri që e ka mendin të jetojnë në malë dhe në lartësi, dhe për të mundohet vazhdimishtë. Në përgropra jeton përjetësishtë. Po besëntari nuk e ka ambicin e ti në përgropra, asë nuk e ka ambicin e ti poshtë po ambiciatija ti është lart se kështu i ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasalam besimtarët kur ju tha idha sa'altumullah fa'saluhu al-firdaus al-a'la fa'innahu a'la al-jinani wa awsataha kur të kërkoni prej Zotit kërkoni xhenetin firdaus se xheneti firdaus është xheneti më i lartë dhe është kulmi dhe mesi i të gjithë xheneteve për ta racë ka arshin e Zotit xal xalalu besëndari jeton me ambicie të lartë transudose anul katër veta prej tabinve ndërta ishte urwotu ibn zubeyr Dhe Abdelmelik numëroan Ishinur katër bura në hjetë qabës Edhe në moa bete si për i tha njënë i tjetrit A bëjmë ka i lutje gjithë se cili se ndoshta mund tjetë moment Që Zotë i pranon lutjet Ullët njëri për i tyre dhe tha o Zotë mi e pushtet E Zotë i gjellëve gjellalu e bëri Ja plotsoi dëshirën, do u bë më vonë mret. Një i tha o Zot, dua ni nuse të mirë dhe i përmenë përmenë dy emra. Mbas një kohë jo realizua ti dëshira. Njëri prej tyre tha, o Zot, më mund Zot kuptoj mirë fen, Islamin dhe t'ua transmetoja të njerëzve se ky ishte horu. Thot njëri për kër e në një për dietarëve të Islamit kur rekomandon ngjarjen, nuk ka libër për librave të vjetër që mos të përmend emrin e këtij burrin të. Njëu duhet ju, duhet ju, duhet të jetojë në ambicie të lartë. Se kur ka ambicie të lartë edhe nëse zbet diku poshtë, pak të mjajtë lart. Thuhet se kanë qenë katër burra edhe kjo me katër. Në Indonezi, ka qenë Mënsur Ibn Uebi Amir Me tre shokët e vetë Kush ishte puna e këty në njerëzve? Të kishin një punë qëtishme Punë qëtishme Puno ishin si hamal Me kuaj Ose shi sindru Edhe një ditë e thot ishin në lodja gjithë ditës U mullën diku Edhe i tha njënë i tjetërit Njënë i ky mënsur Ibn Uebi Amir Tha o burra tha ishte mëjëri ju në mesin e tyre dhe ishte shumë i shkathët. Qa me noni, tha si kur bëshë a unë mbret, i Andolezis, Ispanjës e sotme. Qa do të dojshë ju, prej meje? Pa i gërë, tha në lëna, në, ka në në në karënë mbret, ku t'i thu, më u botin mbret. Orë, tha ju, shprejni në i dëshirë, tha si ndoshtë. Tha i pari, nëse ti bëshë mbret, tha, di që du brejte, i tha, ha, që farë, do? Tha, më, Gjej një, një plantacion që tjetë vëtë me lule, me kopshte Mire, ta, po të i tjetëri, ta Tha, unë du, ta, këj dy të i du, ta, të mjapësht një 100.000 dinar Ja i 100, asë një mi, po i 100.000 Që një dinar peshon 4.25 gram arë, 24 karatës Po të po të i tjetëri Unë tha, unë du, asë i gjithë, ta, po të më gjeshë një robresht mirë, ta Të palatit mëretëror e të më bësh doratë Kësë kështë të ashtë gjojë që. I tha po ti, këj filloj me qeshmet modhe. I tha ju këni lujt me mësë <tër> gjithë. Po që kërkjera burit ati. Shprej i dëshirë. Tha po u bonet ti mërët tha, do të bësh tre gjojnë në mu. I tha ha. Tha një po, tha, tha, do të më rafësh me dyzet kamë zhikë. Po tha e dyta, tha do të më shëtisesh më rafësh me fëtyr më rafësh me i kalus e i gomarën në popullë. Tha po e dreta, tha të më dhirësh një liqë dha që ku shqet, ose blen, ose flet, ose mejet me këtë njëj do të burgosët. Nuk kalon shumë e ky mënsur Ibnu Ebi Amir mori për shtetit. Edhe i thiri tre shokot. Tha ajdën, tha ti kërkove këtë jaku e ke, ti kërkove këtë jaku e ke, edhe i tha tretit, të redit, pa fillojnë të këti, tha tani. Se të i tha më ke nga rëku me tre punë vështira I tha amërë përri dhe ota së këne qenë të bësh a ka imitallë I ajo tha unë do të të zbatoj atë që i ke thënë Të i tha që ti të kuptoshë se Zodhi është për gjithë shka i plotëfuqishëm Mëslimani do të titoj me ambicjet lartë Mësluja se ja së bohet, ku bohet, absolutisht Mëslimani nuk i ta mështë Mëslimani ka ambicjet lartë një jetë Dhe vjen pika tjetër që ti jesh i kushtueshëm, duhet të kesh synim të qartë në jetë. Duhet të kesh një synim të qartë. Ku do të arrish? Asaj vetë nuk e di se ku do të arrish. Nëse nuk ke një synim, një synim të qartë se ku do të arrish, atëherë toja hudbia për ty nuk vlen. Ligjërata për ty nuk vlen sepse ti nuk jefare të grupimi aty një njërzve që duhet të arindiku duhet të kejnë një sukses qoftë kjo përë sukseseve të kësaj bote apo sukseseve të akiretit dhe mundohu që sënimi jo tjetë diqka normale diqka logikshme se dikusht do të të të në kam sënim po e diun ndërko që asë kushtet, asë rethanat e tjere tjere pa duhet tjetë sënimi njëri ju në këtë botë i pranushëm i logikshëm dhe që të ketë mundësi njëri ju në bas të kushtëve dhe të rëthanave që e rëthojnë ta realizoj këtë sënim dhe jo të jetë diçka që vetëm në fantazit njërzore mund të rrihet. Që tjesë i sukceshëm duhet i planifikosh gjerat dhe ti logaritës është mjërë. E pyte një burt menë që i thamë si mund të realizoj njëri ju një jetë sënimit e ti. Thamë e tre gjerat. I thënë hënë, thë planifikimi i mirë, ti planifikoj gjërat mirë, thë dëpë, thë planifikimi i mirë, thë tre, thë planifikimi i mirë, qëpësit i planifikon gjërat mirë, normalisht, duke në mështetër zotët, sëpse Allah mështë të i cili jepë suksesin, një ju e ka bërë atë që duhet bëj një ju për qenë i sukses shumë në jetën e kësaj bëtër që dhjesë të sukceshëm duhet përfitosh nga njerëzit dhe sukceshëm. Për zhjithi njerëzit që kanë pasë sukces dhe përfitoj për i përvojës të tyre, sepse njëju ka nevoj që të përfitoj për i përvojës të sukceshme të njerëzit sukceshëm, sepse kjo loj përvojë i shkurton ati, i shkurton provën, s'ka nevoj të bëjë prova për të arritë një përfundim, pas taj të thotë. Kjo është kjo është rruga e duhur, apo nuk është rruga e duhur. Konsulenca me njerëzit e është te kjo pikë, domethënë. Ndihmesa me njerëz të cilët kanë të njëjtat synime me ty në jetë, sepse një i jo vetëm mund dorëzohet shpejt. Dhe ul-Karneyni, dhe kush ishte ul-Karneyni? Historinë tij në e tij ne e lexojmë çdo ditë xumae në surën Al-Kahf. Në kamësu zoti që shdo të gjithë gjumaj e të lecëm historinë të ti Dhe pjesë e historistikush është Kër deshit në dërton të digën e madhe Qëfar ju tha atur e njërësve? Fërërinuni bi kubëtin Mëndimoni tha Musa i të lejësratu sëram Kër i tha zoti shkot e këfirauni Qëfar tha? Kala rabbi Inne lehum aleje dhemben Fërërinë Fërërinë Fërërinë Fërërinë Fërërinë Fërërinë Fërërin Tha o zotë unë kam bërë diçka ku kam qenë në Egyipt Dhe kam frikë se do të më dëshkojmë Dhe do të me egzekutojmë për fajnë dhe gabimin që kam bërë Fe erë silm i la harun Kështu që bëje pe i gamërë me mua edhe harunin në një moment tjetër Zoti Xhelalul u thot historinë e Musaid, duke thënë ka rabbi in ya khafu an yukathibun. Fa yaḍīqu ṣadrih. Wa lā yanṭaliqu lisānuh fa arsil li hārūn. Sa Zot kanë frikë se kur të them që do të adhuruar Allahu largonin nga udhërrërimi i Faraonit, do të bënën i nhështrojnë. Dhe në momentin që do të bënën i nhështrojnë, do të mbushtohen, do të ngatrohen në të folur, prandaj let jetë edhe me mua vllajin Harun dhe Zoti xhël Gjell xhelalu e bëri të dy këto profet, i bëri këto dy vëllezër, pa Musa, alayhis sallam dhe Harun i bëri profet tek njeriu më i çuditshëm dhe më zullëmçar dhe më më i zor që mund të jetë parë në një histori e njerëzimit, vetëm besarësit mund mund ta kalojë atë në këtë kohë. Që të jesh i suksesshëm, duhet të shfrytëzosh në maksimum rastet që t'jepen. Ndo njëherë, suksesi varë nga një rast që ti e neglizhëm. E muslimani nuk duhet neglizhëm, nuk duhet jetë neglizhëm t'jas një rasti. I thanë njëri për njëri zënë nëtë pasur në botë, sot. I thanë si ka musit ti që i e ka që i pasur. Tha se s'kam lënë në rasta pashrytzuar. I thanë të gazetarishë do të thotë, s'kam lënë në rasta pashrytzuar. A konsorin një çek bardh, e hodhi në tavolinë dhe i tha për shembull, tha, ja ku e ke çekin, firmose me sa të dush. Ëh shkruaj sa të dush, është i firmosur, është i gatshëm. Gazetari u skuq në fund zorr, pun tur, tha më kus momenti për të bërë shaka ku dëgjona të tjerë të tjerë. Ai e mori çekin e futi edhe një herë aty ku e kishte dhe tha, "Kjo ishte një rast sa që nëse ti do të kishe shkruar diçka, ai çek do të ishte i jotë sepse ishte i firmosur, s'kishte nevojë për firmë tre." Muslimanit njëtë jepen me djetra, me qindra, mira raste për të fituar dhe për qeni sukseshëm, për fituar klesin e Zotën Gjëllë Gjëllë. Mirë po, nga që kemi probleme me ambicjen, nuk e kemi të qartë sunimin, neglizhëm dhe neglizhëm dhe neglizhëm dhe neglizhëm, edhe vinë një moment që vinë vdekja dhe në gjenë fare të, të papërgatiturë. Nëse do të jesh i suksesshëm, mbështetju Zotit. Bëj kaq të darësyt dhe, dhe mos i hap derën de fjalive. Do të dhe as sikur. Do të ja është një automjet që shqitet në për vitrina, po të ske asë qëlsat, asë parat për ta blerë. Nështë asikuri, është një automjet i cili ka ik dhe të i thua si kur ta kisha. Jeto me realitetin dhe me mundësi që të ka dhënë Zotë Gjellë dhe Gjellalu mu, dhe mos i hapë hap asë njërë këto dëdyrë qëdichme, një jetë, dherën që quhet do të, dhe dherën që quhet sikurë, Sepse në si hapë këto dë dyërë, do të kesh një automjet. Kjo automjet, duke si automjet për të bëtë, o dhejtësi dhe orientuës yëtë, është i blisi vetë. Në zotin gjithë në gjellarën, që në japë sukses, mirësi dhe begati, në jetë në kësa i bote, për qëllimet e mira që kemi në këte bote, pa e që është më rëndësishme përfituarë, Kënajsin e Zotët gjëllë gjelaluhu me botën tjetër, e këllë qohë li hadha vë stagëfiru qahë li vë lëkum, vë lisa i lëmuëminin e minë kulli dhemë, fë stagëfiru në huë, inëhu huë lëgëforë rrahim, kërkojnë e aqahën gjëllë gjelaluhu fali në këto momente, se e momente të më të mira kër njëriju, mund të i kërkoj fali dhe mund të i bajlutje Zotët gjëllë gjelaluhu. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihim dhe di stafa wa ala adihi wa sahbihi wa manu ala emma baan, farëndremë Allahu në hmm. gjëllë dhe gjelamë mjërstit dhe bekimet të ti qohshëm mi të dashurin e ti dhe dërguarin e ti Muhamedin sallallahu alaihu sallam dhe mi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që kam dhe ndjekin rrugën e ti dhejnë e ditëm e gjukimit. Vleze besimtarë, ato që unë i përmenda në hutë bënë e parë sot janë shkashet për gjithshme Dhe kemi diçka që quen shkashet individuale për qenë një ju i sukseshëm Që është sinceriteti mes Robi dhe Zotët ti Pasimi i sëjnëtit të pejgamerit sallallahu a.s. Përmendja e Allahut sa më shumë A përmendën i Zotin shumë që të shpëtoni dhe t'jeni të sukseshëm El istighfar t'i kërkosh bashdimisht falje Zotit Se që tha nuhu a lehi sratu salam Fëkullës të tu stavëfiru rabëpëkum inna më këna gafara Iurësili sema a lehi këm midhara Uaj më didhë këm bëhem në alin më benin Uaj gjaan lë këmë gjennatin Uaj gjaan lë këmë në hara I thash popullet ti më kërkoj një falje Zotit Se nëse një do t'i kërkoj një falje Zotit Do t'ju derdë mirësit e qillit Mirësit e tokës Do t'u japë pasuni Do t'u japë fëmi Përmendja Zotit gjëmë në gjelalu Një dit për ega mirë i Zotit I thabë bjesë t'i Fatimës Radiallahu ta'ala në ha E cila i thotë o babë Si kur në kështë gjithë një një një në shërbën të në shpi Pse? Pse? Se bije se pejga meri t'ishtë në bërë duart me kallo Nga puna dhe lodhjet I tha pejga meri a.s. Unë do t'jabë një shërbetorë më të mirë Se sa tjetë një njëri që t'ju shërbej Tha po Tha për para se me rënd një gjumë Thuaj 33 herë subhanallah 33 herë alhamdulillah 34 herë Allahu ekber Tha pejga meri sallallahu në esrem është më mirë për ju dhe ndihmë më madhe për ju, sa të keni një shërbëtor apo një shërbëtor që do t'ju shërbejë në shtëpi për punët e shtëpisë. Përmendja e Zotit Xhënël Xhelalull, dhikri, nuk ka si dhikri për të dhënë njeriu të forcë dhe fuqi. Dhe në fundit, ti jesh i kënaqur me atë që të ka dhënë Zoti Xhënël Xhelalull. Ti jesh i kënaqur se Zoti është më i pasur i të pasurve dhe nuk i mungon asgjë. Ka fuqi Zoti më të dhënë më shumë se sa se sa ketë apo jo. Mirëpo nuk ka dhënë sepse ai e din. Ai e din se ka njerëz që nuk e bën dobi vetëm se të kenë shumë, se po të kenë pak prishën dhe shkatërohen. Dhe ka të tjerë që nuk mund të regulohen vetëm se duke pasur pak, se kënë shumë prishën dhe shkatrohen. Dhe ka të tjerë, që është shumica, që e duan me dalgë her të kënë dhe her mos të kënë, nuk jetojnë ndryshë vetëm se duke qenë në kurpën e lëvishme. E kjo është zotit dhe zotit i din, gjërat më mirë së shdo kushtjetër, atër lidhja me zotit dhe knajsia me atë që zotit ka dhëmë, të gjëra konsiderohen bazat e suksesit tek individi dhe ato që unë i përmenda më herët, ato e në përgjithsi për qenë një i ju i sukses shumë. Farandërëm Allah, unë gjëllë zhele unë për mirësi dhe begatit e ti të panumërta e nuk ka dushim se si duke qenë një i ju musliman në këtë fej, normalisht që i ka plëcuar i ka plëcuar të gjitha nevojët e ti shpirtërore, fizike, trupore, gjithë shka një i u e gjenë në këtë fe, dhe normalisht për i mirësive dhe begative që gjenë një i u në këtë fe, është se festat në Islam janë të kufizuara dhe nuk ka asë një hapsir në shëriatin islamik. Pra në ligjin Islam, nuk ka asë një hapsir të vetme që një i u të shpik në një fest, apo në një dit feste, absolutisht. Dhe jam e një zotët sa do se më tha, neve muslimanve zoti feste, feste në ka dhënë dy ditë të mëdha feste festën e kurban bajramit dhe festën e fitër bajramit ndërkohë që dita e gjumanur mërmërështë është festa e javës për muslimanit shu që shdo festi e të përveshtu të në festave në islam konsiderohat bidat konsiderohat haram sëse po ledzoja sot ndërkohë që po merëshim me përgatitje në hutëbës gjumas po ledzoja për historinë e festës së Nevruzit. Normalisht duke u ndalur në referenca shkencore, pas se festaja e Nevruzit ishte një festë e lashtë pagane. Është një festë e lashtë pagane që është festuar në Persi prej 3000 vjetësh dhe në në Egjipt Madje në disa literatura ato thoshte qysh ngonë në faraonëve, edhe faraonët e kanë paspestu ditën e Nevruzit. Dhe kur u fut Islami në Persi, për disa vite u ndalua si një festë pagane dhe si një festë që nuk ka origjinë dhe lidhje me Islamin. Pasta e kaluan vitet dhe bile të cilsoa ato për arsye sociale dhe ekonomike e rikthyen edhe një herë në jetë në mënyrë që njerëzit përfitonin prej festimeve ku e diun qarëbën në këtë fest ma djetot përse të besonin se kjo dit silë të fatin për njerëzit dhe më kujtojt ku kemi qenë në vejgjit në kohen e monizmit bëhe një bërek me hargja dhe aty në bërek fute një ishin leksh dhe rëtullohi bëreku e kujti binda ishin lekshi dhe da ishte për të një vit imbar ta më në paganizëm që paganizmi nuk ka prirë. Këto ngjyrime për ngjyrimeve të paganizmit, kështu që ne muslimanët nuk ndjejmë festa të tilla, sepse nuk janë festa islame e si pasojë nuk mund të ketë muslimani fest, as nuk lejohet të urojnë këto festa, as nuk lejohet të gëzojnë në këto festa, sepse festat në islam janë, siç e thash edhe një herë, të mbyllura dhe muslimani duhet të jetë i kënaqur me atë që Zoti ka përcaktuar dhe thotë elhamdullilah alli hedan la hadha w ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah fa falandroem zotin icilit na udhzoi ne kote fe te bukur thmretullshme madhosh tore e padyshim se esht mirsi dhe begati e ti qe ne jemi ne kote fe qe ne jemi ne islam qe ne jemi ne besim dhe qe ne jemi ne suneten e peigamerit sallallahu alaihi wasallam qatha imam ibn alqayni rahimahu allah taala arkanus sa'adeti thalat treja shtyllat e lumturisis kushë arrin në këtë botë është i lumtur. El Islam, Islami, el Imam, besimi, el Sunna, Sunneti e pejgamberit sa selam, wash-sihhatu wal afia. Atë kërknetin. Lut oh Allahu Xhela Xhelalu që të na bëjë të lumtur në këtë botë edhe në jetën e botës tjetër. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibraheema wa ala ala Ibraheem fi ala alameena indika hamidun majid Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ala Muhammed kama barikta ala Ibraheema wa ala ala Ibraheem fi ala alameena indika hamidun majid wa arda Allahumma ala al-sohabati wa at-tabi'in wa at-tabi'in bi ihsan ila yawm al-deen Allahumma aizza al-islam wa al-muslimin wa akhzul illa humma shirk wa al-mushrikin Allahumma alayka bi a'adai ka a'adai al-deen Allahumma e brim li hadhi l'umme të emrë rushtin, ju aqëzë u fihi ehlu ta'atik, o ju dheglu fihi ehlu ma'asijatik, o ju umeru fihi bil ma'ruf, o ju nhafihi anën munker. O Allah, o Zotë i gjithsis, fali besimtarët dhe besimtarët, ata që janë gjallë për i tyre dhe ata që kanë ndruar jetë. O Allah, o Zotë i gjithsis, mos në e më nëtho që të dalim sot për i kësaj gjamije, vetëm se me gjynohet falura, vetëm se të mëshiruar me O Allah o Zot i gjithësisë, mos lër në mesin tonë një njerëz që ka hallë dhe brenga pa asnjëlla ti hallët dhe brengat. O Allah o Zot i gjithësisë, mos lër në mesin tonë një njerëz që ka smundje pa ashuruar. O Allah o Zot i gjithësisë, kujt i apiet për nësh lumturojë edhe gëzoje? E kujt i ke shkruar vdekjet, falë dhe mshiroje? Atimissala Ina ssalata tanha anil fahsha wal munkar wa nidzikurallahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun mosë harroni vlerën tuaj e çirim nga lutjet dhe duat tuaja la ilaha illa allah